Бих жал тази вечер. Времето, което ще прекараме заедно да бъде интересно и полезно и ползотворно за всеки един от нас. Който от вас е видял заглавието на размишленията ни, те са озаглавени. Как? Може би само и ги е видял. Междинно ниво. Какво означава Междинното ниво? Вървял се, стигнал си до някъде, обаче това не е края предстои ти да продължиш. Може би всеки един от нас се намира в едно такова междинно ниво и а, тази вечер аз бих желал да си поговорим за тази книга, Библията, върху която всъщност а, тази година искаме да поставим акценти по-специално върху Новия Завет от Библията. по мината събота, ако не се лъжа, беше по когато ви раздадахме има такива диплянки, разделителчета, на които беше отбелязан определен текст, дата от 1 февруари до края на годината. Искам да ви запитам, колко от вас започнахте да четете по този ред Новия Завет? Един, двама, трима, 4, пет се включвам и аз. Насърчавам да ви, ако сте пропуснали този момент и тази възможност, нека да продължим пред, въпреки че вече сме трети. Може бързо да наваксаме, защото днес всъщност изминава втората глава от Евангелието на Матей. Не е толкова много за прочит, така че можем да се справим всички заедно. Мисля си, че няма нужда да ви убеждавам за тази книга колко е. Уникална, че това е най-великата книга на земята, най-продаваната книга. Книгата, която променя стотици, десетки, хиляди живота, която е божественото ръководство за всеки един от нас хората. Разбира се, ние виждаме в Стария Завет как пророците говорят за онзи, който трябва да дойде. Виждаме как всичко това се реализира в Новия Завет чрез Евангелията. И виждаме пък как посланите отправят апел към всеки един от нас като последовател на Исус Христос. Как може да се докоснем до Него и какво можем да направим, за да преживеем този вечен живот, който Той ни предлага и ни обещава. Един известен учен и лекар, доктор Хауард Кели, който е професор в Джон Хопкинс, казва следното нещо, свързано с тази книга Библията. Най-добрият начин за изучаване на Библията чете се добре, е просто да я четете ежедневно с голямо внимание и молитва, за да видите светлината, която се излъчва от страниците й, да размишлявате върху нея и да продължавате да я четете до тогава, докато сама с всички нейни думи, изрази, учения, образи и мисли, представящи Бог и Христос, не проникне изцяло във вашето естество. Ако трябва по друг начин или с, с, с две-три думи да, да опишем неговото изказване, чети Библията до тогава, докато тя стане твое естество. Докато уназилищност, за която тя ти говори, вземе мястото на управление в живота ти. Докато Исус Христос започне да те ръководи и напътства. Как да четем священото писание? А, може би това ще са неща за някой, познати, но разбира се не можем да не ги споменем винаги да започваме с молитва, прочета на свещеното писание. След това разбира се имаме следващата точка която е основната, прочит на определения текст. След това е хубаво да си водим и записки на това, което сме прочели. Разбира се това няма да ни ползва ако само го прочетем Отварям първа глава на Матея, отварям втора глава на Матея и прочитам го, оставям си книгата и си отивам пак по моите си задачи, без изобщо нищо друго да направя. Хубаво е да си зададем някои от следните въпроси, ако не всички тях. Кое е автора? Говорим в момента за, за Матея. Кой е автора? Следващ въпрос кога е писала тази книга или това послание, ако това е послание. Към кого е адресирана вестта? за да вникнем в съдържанието на текста, е хубаво да си отговорим на тези въпроси. Защото, знайки кой е автора, знайки по кое време е писал, кое е историческо време, виждаме установката, знаем и към кого това послание, това Евангелие, тази книга е адресирана. Тогава много по-лесно ще можем да разберем веста, която автора иска да ни отправи към нас. Също така можем да си зададем и някои помощни въпроси, четейки от Свещеното Писание. Казвам ги тези неща, след което бих желал всички ние да дискутираме върху определен пасаж от Свещеното Писание. Той разбира се ще бъде от Евангелието на Матей, частта, която трябваше днес да прочетем според този план, изпратен ни от София. Това са помощни въпроси, на които ще се опитаме да отговорим, разглеждайки текста, за да видим, трудно ли е или е сравнително лесно да работим с тях. Първо, каква е главната тема на определения пасаж? Ако трябва да вземем Евангелието на Йоан, втора глава, отваряме на Евангелието на Йоан, втора глава, и там от първи до шести стихове, зачитам ги текстовете, вие ще се сетите а, за самата история. На третия ден. Имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата и когато се свърши виното, майката на Исус му каза: Нямат вино. И историята продължава. И ако спрем а, самия текст там, където тази история завършва, е хубаво да поставим някаква тема на самия прочетен отказ. Каква може да бъде темата на този отказ? Примерно заглавие? Моля? Свадбата, но ако трябва да определим конкретно, защото няколко свадби може да се сетим за свадбата на Самсон. Сватбата в Кана Галилейска. Точно така, ето, определяме. Това е една примерна тема на пасажа, който сме прочели. Следващото нещо, което можем да направим е да проследим какви герои участват в този отказ, кой говори, за кого се говори, кой действа, ако има такива действащи лица. И веднага виждаме Исус, учениците, майката, онзи, който си жени и така нататък. Виждаме кой какво казва, виждаме кой действа. И всъщност с тези помощни въпроси, ние вникваме още по дълбоко в същественото писание, за да се потопим в самата действителност. Хубаво е, разбира се, да се опитаме да открием и ключовия текст в съответния пасаж, ключовия стих. Не винаги, може би, има един определен ключов стих, но е хубаво да изследваме и да видим кой според нас е най-главният момент в определения пасаж. Ако не си отговоря на този въпрос, какво научих за Исус Христос, може би, четейки цялата Библия и не намирайки отговор на този въпрос, напразно съм я прочел. Какво всъщност Библията и определения пасаж, отказ, текст, глава от Библията ми говори за Исус Христос? Говори ли се в текста за някой грях, който трябва да изповядам или да изоставя? Защото мога да прочета информативно определения пасаж, да определя темата, да, става въпрос за сватбата в Кана Галилейска, описвам действащите лица, мога да кажа нещо и за Исус Христос, за чудото, което той прави и така нататък. Но а, дали има нещо, което този текст иска да ми каже на мен и самия? Дали има определен проблем, напрежение, грях ако щете? Което виждам, че и аз съм попаднал в този капан, може да е слабост и по какъв начин мога да се отърва от тях. Още няколко помощни въпроси. Има ли някоя заповед в този отказ, на която трябва да се подчиня? Исках да подчертая думичката «трябва», защото като че ли не ни е много приятна тази думичка «трябва». Но... Когато ние сме в взаимоотношения с някой, тогава наистина има неща, които няма как да не се съобразяваме с тях. Има ли неща, с които аз наистина трябва да се съобразя и да се подчиня на Божията воля? Има ли в определения текст, който прочитам, някакво обещание за мен, някакво насърчение, нещо, което да ме води през този ден? Нещо, което да ми показва, че Бог го е грижа за мене, че Той се интересува от мене, че Той иска да ме направлява и да ме пази. Дадени ли са указания, които трябва да следвам? Разбира се, трябва да кажем, че не на всички тези въпроси можем да намерим отговор в определен пасаж. В същото време може да добавим пък други въпроси към от други пасажи. Но това са едни от основните въпроси, на които е хубаво да си отговорим, четейки определен пасаж от Свещеното Писание. Как да четем? Добавям към онези изредени няколко неща и тези, че е хубаво да заучаваме библейските текстове. Може би ще си кажем, ама не на всеки това се отдава. Аз съм на възраст и повече не мога да запаметявам. Но интересно, че медиците казват, дори човек да е в пределна възраст, 70-80 годишна възраст, когато той запаметява постоянно, не се спира да речем до 50 годишнията и оттам нататък си казва, аз вече съм стар не мога да запаметявам. Напротив, човешки ум трябва да се развива може би по-бавно запаметява, но това нещо е възможно. И следващото нещо, което може би съм го оставила за накрая е, четейки дадения текст, разисквайки върху всичко това, което откриваме, определяйки основната тема, откривайки главния стих, центъра, ключа на дадения пасаж, виждайки какво Исус прави за мене, е хубаво в крайна сметка да се съобразя с Божието Слово. Когато открия и неща, които аз трябва да променя, отново използвам тази думичка, трябва да променя в моя живот, защото аз съм онзи, който взема това решение. Не е Бог онзи, който на сила ще се опита да извърши нещо в живота ми. Апостол Яков, в първа глава, в 22 стих, казва точно това. Бъдете и изпълнители на Словото, а не само слушатели, които, какво? които заблуждават себе си. Ако само слушам Божието слово без да го изпълнявам, то не ме ползва. То само може да ми покаже една добра картина, но оттам нататък аз съм онзи, който трябва да реагирам, трябва да действам, трябва да направя нещо, трябва да извърша нещо. Начини за изучаване на Библията. Различни са начините, по които можем да изучаваме Библията си. Един от тях е по глави. Вземаме всяка една глава и една след друга започваме да ги изучаваме. Можем да изучаваме и по параграфи. От едната глава може да я разделим на два-три параграфа. Може по стихове да бъде самото библейско изучаване извършено. А може и по книги. Вземаме книгата на Матей, книгата на Марко, книгата на Битие. И изследваме тази книга. Разбира се, в зависимост от това, кой начин решим да изберем, може да следваме различни стъпки за нейното изучаване. Може да изучаваме Библията и по теми. Примерно, интересувани темата за виното в Свещеното Писание, Стария Завет, Новия Завет. Дали Божия народ го е използвал, в какви случаи го е използвал, дали Бог го препоръчва и изобщо всичките въпроси и текстове, свързани с виното. Или вземем темата за състоянието на мъртвите. Разглеждаме текстовете от Стария, от Новия завет, от всички книги, които говорят по тази тема. Може и по биографии. Вземем биографията на определен човек и разглеждаме в кои книги, е записал нещо за съответната личност. Разбира се, има и а, други методи. Това са психологически, сфологически, философски и много методи за изучаване на Библията. Разбира се, е хубаво всичките тези методи да ги редуваме и аз съм убеден, че ние го правим. А, но бих желал практично да се спрем днес на Евангелието на Матей, защото всъщност с него започваме месец февруари нашето библейско изучаване на Новия завет. Всъщност, говоряйки за Евангелието на Матей, ние си задавахме въпроса, че е хубаво да знаем кой е автора, да видим кога е написано това послание, това Евангелие, тази книга и да видим към кого е адресирано. Евангелието на Матей. Кой е автора на Евангелието на Матей? Тези, които са изучавали <свят> Евангелието на Матей, пет или шест човека вдигнаха ръка, че са започнали вече с текста. Рания казва Матей. Други подкрепят ли го? Ще имам допълнителен въпрос. Защо Матей? Откъде разбрахте, че Матей е негов автор? Моля. Когато сте чели цялото Евангелие, не сега, а от преди време, някъде срещнали ли сте в самия текст, че негов автор е Матей? Рангел казва не, също казва не, и аз казвам не. Тогава, откъде сме сигурни, че Матей е негов автор? Хайде сега, покажете ми, че Матей е негов автор. Аз мога да ви кажа, ми е. Тъй като много от текста и съдържанието в това Евангелие е паралелно с Евангелието на Марко, може би автора на това Евангелие е заимствал от Евангелието на Марко. И това всъщност не е ново Евангелие, не е друго Евангелие. Поставям го така въпроса, не за да ви провокирам негативно, а за да осъзнаем за пореден път, че е важно, когато четем Свещеното писание, да, да се опитваме да си намираме отговори на, на всички тези въпроси. Защото ние твърдим, че това нали, не е една обикновена книга. И е хубаво да, да знаем и да се вдълбочаваме колкото се повече навътре в тези неща. Погледнах и видях всъщност в различни коментари и решници, че ранната християнска църква са на едно и също мнение, че това наистина е евангелие, написано от Матей, евангелист Матей, познат ни също така като Левий, който е бил бирник, работеше за римските власти, обаче след това от призвана Исус Христос се обръща и започва следването си, като ученик на Исус Христос. Когато говорим за авторство, тук можем също така да вметнем външните и вътрешни доказателства, които посочват кой е, кой е дадения автор. Външни доказателства извън самия текст, извън Евангелието на Матей. Вътрешните са онова, което от самото Евангелие можем да излечем като информация. Сведенията за живота и делото на Матей са твърде оскъдни, но се предполага, че той проповядва в Палестина няколко години след, след Възкресението на Исус Христос. След това се предполага, че той става мисионер в други страни. В християнския свят Матей е най-известен с това си Евангелие, което носи и неговото име. Информацията е много по-обширна, когато започнем да четем коментари, речници, но всъщност това ни е достатъчно информация, за да се съгласим и да кажем наистина, това Евангелие е написано от евангелист Матей. Кога е написано? Кога е написано това Евангелие? Приблизително, ориентировачно, може и точно. Поставях се за цел, когато започвам сега отново да, да изучавам новия завет, да си отговарям на тези въпроси. Може би на времето сме ги знаели. Ние не пречи отново да си ги припомняме, защото информацията, която сме складирали в нашето съзнание, след определен период от време, част от нея отива някъде, още повече когато е свързана с дати, с години, с семена и така нататък. Някои тълкователи смятат, че това Евангелие е написано около 8 години след възкресението на Исус Христос, но разбира се, от външните и вътрешните доказателства това нещо не може да се види, Още повече самата тема, за която евангелиста говори, за 70-та година разрушаването на Иерусалим и всичко свързано с това ни показва, че най дати за написване са след 58-60-та година след Христа, когато вече тези неща започват да придобиват своето изпълнение в действителност. До кого е адресирано това Евангелие? автора, време на написване, до кого е адресирано. А за да разбера вестта на Матей, която е към мене днес, трябва да знам, че той е автора, трябва да знам кога е писано. Тук нататък мога да разширя още повече нещата, да се най-да прочета историческото време. Рим управлява какво е състоянието на еврейския народ, евреи, християни, евреи, ултраправославни православни, ортодокси и така нататък, които Нямат нищо общо с християнството. И всичките тези неща ги събирам и си правя една картина за мен. До кого е адресирано това Евангелие? Ако отворим Евангелието на Лука, само за едно сравнение. Евангелието от Лука, първа глава, трети стих. Видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от начало, да ти пиша наред за това почтене Теофиле или Теофиле. Към кого е адресирано Евангелието от Лука? Моля? Току-що го прочетах? Този човек пише директно това си послание, писмо към Теофил. Имаме конкретна личност, към която то е отправено. Това е първият адресат на автора на това послание. Връщаме се отново към Матей. Към кого е адресирано Евангелието на Матей? Към определен човек, към група хора, към определен народ, към цар, към кого? Които са чели първа и втора глава да помагат. Стевчо е много точен към евреите. И получава отличие от Боян. Разбира се, че това е евангелие е писано към евреите. Кое, кое те кара да мислиш, че е към евреите? и Много правилно. Много правилно. Ако не всички са чули, той споменава, че евангелиста на няколко места казва както е писано, цитира, а, пророците, които са писали определени неща за, за Божия народ, за еврейския народ. Още повече, самото Евангелие, спомнете ли си как започва? Дори да, да не сме го започнали от онзи ден. Как започва? Първия стих. Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Аврам. Кой познава Давид, кой познава Авраам? Започваме с родословието на Исус Христос. Разбира се, че евреите са онези, които много добре познават своят цар Давид, познават кой Авраам, от който всъщност тръгна цялата тази е, вест за спасението и за идването на, на месията на помазаника. А веднага имаме и определената група хора, към които то е отправено. И вече можем да предполагаме, в каква насока евангелиста ще пише и с какво би се съобразявал. Отиваме по-нататъка, за да видим коя е всъщност основната тема в това Евангелие. Ако От този ден сме прочели две глави до днес – ние сме го чели това Евангелие и преди. Коя според вас е основната тема на цялото Евангелие? Кое е нещото, на което евангелиста набляга, подчертава многократно в своето Евангелие? Живота на Исус Христос, казваш. Други мнения? Защото ако погледнем другите евангелия, те също говорят за живота на Исус, но ако трябва да конкретизираме Жокер, като какъв го представя Матей. Живота на Исус, но, но кой Исус? Интересно е, че 9 пъти в Евангелието Uh, самия Матей нарича Исус синът на Давид. Какво означава това? Моля? Човек. Че е човек. Добре, ама друго какво ни говори? Сина на Давид. Кой беше Давид? Кой беше Давид? Каква длъжност имаше? Моля? Цар. Синът на царя какъв би трябвало да е? Следващия цар на много места в цялото Евангелие ние откриваме, че всъщност този е наистина Месията, обещания управител на Израил още като започнем с втора глава, запитването на самите мадреци, где е, спомнете ли си? какъв въпрос задаваха те на цар Ирод, спомнете ли си? Точно, къде е юдейският цар, който се е родил? Стигаме до края почти на Евангелието. 27 глава. Какво пише на надписа върху кръста на Исус? Този е юдейският цар. Този е юдейският цар. В цялото Евангелие, когато го прочитаме, ние виждаме тази основна идея. Евангелистът говори за Исус Христос като Месията, като царя, който трябваше да дойде като царя на юдейския народ, като онзи, който е сина на Давид, потомъка на Давид, който трябваше да дойде, той щеше да царува и ще да бъде истинският цар. Думата цар се среща в Евангелието може би 20 пъти, плюс-минус 1-2 пъти, но толкова съм открил. Думата царство 55 пъти, израза небесното царство около 33 пъти, Виждаме как цялото Евангелие говори в тази насока. Цар, царство, в тази насока, Божието царство и така нататък. отиваме по-нататъка и бих желал днес да се спрем по-подробно на текста, който а, имаме за разглеждане през днешния ден. Евангелието на Матей, 2 глава, 16 до 23 стихове. И след като ги прочетем тези, този пасаж, бих желал заедно да си отговорим на основните въпроси, които поставихме. Когато разглеждаме един текст, към какво трябва да насочим вниманието си, за да може все пак той да има някакъв ефект върху нас. Защото ако си остане само прочетен, без аз да си отговоря на определени въпроси, аз ви давам едни примерни въпроси, отново повтарям, вие може да си добавите, може да махнем някои от тях. Евангелието на Матей, 2 глава, 16 до 23 стихове. Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се твърде много и прати да погубят всичките мъжки младенци във Витлеем и във всичките му околности от две години и по-долу, според времето, което внимателно бе изучил от мъдреците. Тогава се изпълне реченото от пророк Еремия, който казва Глас се чува в рама, плач и голямо ридание. Рахило плакваше чедата си и не искаше да се отеши, защото ги няма вече. А като умря Ирод, ето ангел от Господа се яви на сън на Йосиф в Египет и казва Стани вземи детето и майка му и иди в Израелевата земя, защото измряха от нези, които искаха живота на детето. И тъй той стана в и майка му и дойде в Израилевата земя, но като чу, че над Юдея царувал Архилай на място баща си Ирод, страхуваше се да и реднави и предупреден от Бога на сън, оттегли се в галилейските страни. Дойде и се засели в един град наречен Назарет, за да се сбъдне реченото чрез пророците те ще се нарече Назрей. Това е текста, мисля, че не е дълъг, който ни е определен за днешния ден, 3 февруари. Върху този текст, ако трябва да приложим у нези основни въпроси, ние вече си отговорихме за авторство, място, време за написване, към кого е адресирано от цялото послание, но можем сега да си отговорим на помощните въпроси, които споменахме преди малко. Ако трябва да си отговорим на... да не кажа на всички, но хайде на някой от тях. Сега ще си ги припомним отново. Само секунда. Ето ги и тях. Каква е главната тема на този пасаж? Съжалявам, че няма как да гледаме едновременно и въпросите и текста, но който от вас и носи Библията, може да гледа текста от Библията, а от тук е въпросите. Каква е главната тема на този пасаж, който прочетохме? А може и две да са, в зависимост от историята, която предлагаме. Ако искате, би го прочел още веднъж, гледайки вие тези въпроси. Каква е главната тема на пасажа? Какви герои участват в този отказ? Кой говори? Какво се случва? Какво научаваме за Исус Христос? Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разъри се много и прати да погубят всички момченца в Витлем и във всичките му околности на две години и по-малки, според времето, което внимателно беше разучил, от мъдреците. Тогава се изпълни изреченото от пророк Еремия, който казва «Глас се чува в рама, плаче голямо ридание, Рахил оплакваше децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма вече. А като умря Ирут, ето ангел от Господа си яви на сън на Йосиф в Египет и каза Стани вземи детето и майка му и иди в Израилевата земя, защото измряха онези, които искаха живота на детето. И така той стана, взе детето и майка му и дойде в Израилевата земя. Но като чу, че над Юдея царувал Архилай на мястото на баща си Ирод, страхуваше се да иде там и предопределно Бога на сън се отегли в галилейските околи. Дойде и се засели в един град наречен Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назарянина. Дори двата превода, от които прочетох, са различни. И може би нещо ви е направило впечатление в някои от изразите или думите. Как можем да узаглавим този текст, този отказ? Каква тема можем да му поставим? Обикновено темата се поставя, когато видим какво се случва. Какво се случва? Исус се е родил вече. Тук виждаме как Ирод, какво прави? Заповядва да бъдат избити определени деца, които са до 2 годишна възраст и надолу. Моля. И след това, как всъщност от Египет, те трябва да се върнат отново своето място. Дори можем този параграф да го разделим на два основни момента. От една страна имаме избиването на, на малките деца, от друга страна имаме връщането на Йосиф, Мария и Исус от, от Египет. Добре, кои са героите, които участват Да, откриваме Бог. Друг кой откриваме в този текст. Ирод. Йосиф. Божият народ, защото там е платише, да. Божия народ също Символ на Божия народ. Но сега вземаме не символите, гледаме от текста конкретните герои. И след това вече говорим, ако има определени нали, символи, приложението им а, нататък. Други участници. Мъдреците, кой друг? И род го споменахме, имаш предвид неговия син. Добре, и него го включваме. Ангела Божий, който на два пъти го виждаме да се намесва. Всъщност това са основните действащи лица. Можем, можем да се когато имаме определен uh, цитат, както в случая в стих 18, 17 стих, виждаме тогава се изпълни изреченото от пророк Еремия, който казва. И 18 стих цитира какво е казал пророк Еремия. В такива моменти е хубаво да се върнем на основния текст, т.е. да отидем в uh, книгата на пророк Еремия и да видим за какво той конкретно говори. Виждаме самия контекст, историята. Отново се отправяме към хората или народа, или определения човек, към който той адресира тези думи. И вече картината ни е много по-ясна. Разбира се, това е един от символите на Рахил, която оплаква чадата си. Божия народ, който оплаква младенците си, които отидаха в плен, 586-та година в Вавилон. Едно от тези приложения е точно това. Добре, какво можем да кажем за Исус Христос? Говори ли този пасаж нещо за Исус Христос? Защото това е един от помощните ни въпроси. Този текст, който прочитам, говори ли ми нещо за Исус Христос? Може би не всеки текст, пасаж ще ни говори конкретно и директно за Исус. Но аз съм длъжен да си отговоря. Добре, ама в този текст гоняваме като даденост или описаност. Той е в предишния параграф. Живота на младенеца е застрашен. Живота на е застрашен. Добре. Моля? Гонението. Гонението, да. Искат неговата смърт, спасението, чудното спасение, което се извършва за да се запази неговия живот. Ето, вижте колко много неща можем да извлечем. Но когато имаме конкретен въпрос, веднага можем да, да открием много отговори, свързани с Исус Христос. Какво можем друго да, да кажем за Исус? Ако не за Него, говорили се в текста за примерно, нещо, което аз трябва да променя в живота си. Откриваме ли нещо, което ни съветва, което ни потиква да направим някаква промяна в живота си? Откриването е това, че по времето на Продорска религия Божия е беше достъкъл от И за това се наложи след Бог се отегла до тях, тогава Сатанати поем и те трябваше да славят за тези свои. поема. Също и аз когато отстъпя от Божиите закони, от Божиите действия, тогава опасност аз и Тулу да бъда върнат да от там, където Бог ми е освободил от грижа. Благодаря. Друго, което можем да извлечем от този текст, свързано с промяна в нашия живот. Ако не откриваме такова, Продължаваме с следващ въпрос. Отново повтарям, не е задължително на, на всеки един въпрос да, да си получим отговор. По някой път самите ние може да не, да не успеем да го открием, по някой път може просто да дадем отговор в този текст на, на конкретния въпрос. Да, добре. Стих 20 ни казва, стани в земите, тето и майка му, или в Израилята земя, защото измряха у нези които искаха живота на детето. Правили ли впечатление множественото число? Измряха онези, които искаха живота на детето. Кой всъщност искаше живота на детето да бъде отнет? Сатана, Ирод. Може би тук под множественото число може би се включват и войниците, които отидаха и избиха тези малки деца когато пък стигнем и до този момент на избиването на тези деца, може да си зададем друг въпрос, добре, е колко са били тези деца? За да си представям, примерно, хиляда, две хиляди пет хиляди деца избити, някой може да си представи едно две деца. До колко съм изпълни, ако мисля, две или три хиляди деца. Две или три хиляди казваш според теб, доколкото си спомняш. Да, благодаря. Благодаря. Затова си ги а, преговаряме тези неща и още повече казах, когато става за имена и цифри, не е задължително винаги да ги помним, но най-малкото можем да отидем към а, библейски речник, а, към някои от коментарите, към а, историята и виждаме примерно по времето, в което се развива това събитие, колко са били жителите на даленото населено място. И можем да направим една сметка и за броя на децата. Предполага се, че са били около 2000 жителите на населеното място и областта, в която Ирод заповядва. Витлеем и всичките му околности, в която той заповяда да бъдат избити децата. И се предполага, че това са около 60-70 деца. Като си има предвид, че обикновено царя е момче, а тези 60-70 деца са момчета и момичета, може би наполовина да ги сложим, но около 40 деца, 30-40 деца, най-вероятно, са били избити. Това е голяма цифра. И едно дете да е убито, паки. Е. Но, но ето, а, с такива помощни въпроси, ние навлизаме още по-надълбоко в самата картина и се потопяваме в мащабите, които, а, които а, се развиват в Свещеното писание. По-надолу виждаме 22 стих, но като чу, че над Юдея царувал Архилай на мястото на баща си, Ирод се страхуваше да иде там. Защо? Защо не се зарадва? Ангел му каза, отиди, защото у нези, които искаха живота на детето, вече, вече са мъртви. Няма ги. Разбира, че Архилай царува на място на баща си. Веднага отивам да проверя кой е този Архилай, какъв е бил неговия живот, какво е вършил и защо, що залишил се той. И откриваме, че това е а, един от най-злите синове на цар Ирод, който е вършил много нечестия, много а, лоши и зли неща, който е бил много некомпетентен в същото време, като управител, и за това иудеите и самаряните, иудеи и самаряни, знаем, че почти никога нямат нищо общо. Но в този случай и иудеите, и самарените отправят искане към Римската империя, този управител, да бъде а, махнат, защото не могат да издържат на този тормоз. Разбира се, Август а, отзовава архилай от управление, отзовава го в Галия и всъщност там той намира своя край на живота. 23 стих. Дойде и се засели в един град, наречен Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назарянин. Нещо върху този текст в Назарет ще се нарече Назарянин. Други преори казва Назарей, ще се нарече Назарей. Кое сега правилното и как да, да разбираме това определение? Ще се нарече Назарянин, Назарей, какво представлява това нещо? Дали е Назорейството, такова каквото беше в Стария Завет, както примерно Самсон, имаше един специален обрек. Или Назарянин, просто поради названието на неговия град. Назарет и оттам Назарянин. Пловдив, пловдивчанин. А, нещо, което сте открили, Говорим за, за мазорейството, Да. Когато този човек а, бил посветен на Бога. За определен период от време или за, за цял живот. Но в случая, в случая, дали това означава в текста? Ако а, отворим, ето сега, паралелно изучаване, вече сме към самия край на изследването си. Иоанн първа глава Uh, и там 41 стих той първо намери своя брат Симон и му каза намерихме Месия, което значи Христос и по-надолу Натанил в разговора си, Натанил му казва 46 стих от Назарет може ли да произлезе нещо добро? от Назарет може ли да произлезе нещо добро? Uh, интересно е, че името Назарянин се свързва винаги с жителите на град Назарет. А, на град Назарет се е гледало с голямо презрение. В същото време и върху Исус се е гледало с такова презрение. А, защото интересно е, за да се сбъдне, казва текста, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назарянин. Кои пророци? Какво са казали тези пророци? къде са го казали, да отворим и да погледнем. И тогава веднага ще си отговорим на въпроса Назарянин, какво означава. Интересно е, че някои от тълкователите, използвайки староеврейската дума Назар, клонка от Расъл, свързват пророчествата за идването на Месия с точно тази дума Назарянин. Но от друга страна, Твърдението, което е като че ли по-достоверно е точно названието на жител на град на заред, който е презрян, който е отхвърлен. И когато четем пророчества за Исус Христос в тази връзка презрян, отхвърлен, унеправдан, можем ли да се сетим за такива? Пророци, които говорят за Исус Христос като презрян, бит беде, презрян беде, отхвърлен бе. Сая 53 глава и други пророчества в, в тази насока. И ето виждаме как всъщност този текст ни показва точното значение на тази дума. Че пророците наистина говорят за него като един, който ще бъде отхвърлен, който няма да се гледа с а, добро око на него. В много кратко време се опитахме да си дадем отговори на някои от а, тези въпроси. Но всъщност, какво е приложението за мен? Отново, казвам, ако само прочита текста и не извадя нещо за моя живот и за моето ежедневие, то ще бъде празно. Предлагам ви онова, което от този текст аз се като изводи за себе си. Първо, ако дявола иска да отнеме живота на Исус Христос, въпреки той да е едно малко дете, той се стреми да отнеме и моя. Искам или не искам, щом се определям на Божия страна, аз ставам враг на дявола. И като такъв, той се опитва да отнеме живота ми. Второ, Бог изпълнява волята си, дадена чрез пророците. На две места в съответния пасаж ние видяхме, както е казано или както е писал пророка, Бог изпълнява своята воля. Онова, което е пророкувал, онова, което е казал, то се случва независимо от нашето желание, независимо от действията на определени хора, които искат да осветят Божието намерение. Трето, Бог използва различни методи за да ме предпази. Може да ме заведе в Египет, може да ме заведе някъде другаде, може да извърши нещо съвсем различно с мене, само и само да ме запази тогава, когато той това нещо го е предсказал и обещал. И не на последно място да слушам Божия глас и да му се доверявам, защото само тогава ще мога да бъда победител. Ангела казва на Йосиф. Йосиф е отиди ли къде си. И той го прави. Йосиф е стани и се върни. И Йосиф става и се връща. Представете си, че Йосиф не искаше да се съобрази с Божията воля. Ангела му говори, обаче той казва, не, няма да те послушам. Никога да не се опочваме срещу Божията воля, защото Той знае какво е най-доброто за нас. С тези наши размишления, междинно ниво, искам да ви провокирам, за да започнем да изследваме на нашите Библии, да бъдем закотвени за коренени в Божието Слово, защото знаем, че единствено чрез Него. Ние ще можем да се противопоставим на всяко едно изпитание от страна на дявола. Ще можем да приемем и да опознаем онзи, който то не го предлага, същото писание, да повярваме в него и да живеем завинаги с него. Бог да ни благослови в нашето изследване и занапред с Неговото Слово. Амин.